<skratt> Gårdagens värld idag igen Så, välkommen tillbaka till avsnitt 35 av din favoritpodd Gårdagens värld idag igen Jag är Ante Och jag är Åka Som vanligt eller hur? Visst känns det tryggt och fint att sitta här vid micken igen? Mm, ja, men det, det börjar bli en gammal rutin det här. Mm. På ett bra sätt. Eh, men det verkar ju som att det finns lyssnare som gillar oss i alla fall. Mm. Och, och det är skitkul. <laughs> och det finns ibland våra nära vänner. Så man vet ju aldrig hur mycket det är för att de känner oss. Men det är ändå kul. Alltså, jag tycker det är jätteroligt när människor rekommenderar den här podden. Och är glada tillrop för det är ju som sagt, det är den enda betalningen vi får mm. för insatsen så är det ju reaktionerna från lyssnarna vi har inte börjat med de pengainsamlingar eller så mm, nej, det blir väl ja, det ligger väl inte så nära att det blir av heller Nej, nej. men glada tillrop är mycket uppskattade mm. och rekommenderar podden till alla vänner och bekanta. Eh, sen så fick vi en sån där liten spridd kommentar som inte var så officiell, kanske. Men som handlade om att, eh, att jag lät lite ointresserad när vi pratade om gitarreffekter. Distanserad kanske. Mm. <laughs> det tycker jag var lite tråkigt för det, vet inte. Det kändes inte så, men jag har inte lyssnat om på det där. Men kanske. Kanske var det för att jag egentligen inte själv har engagerat mig. Jag blir ju nyfiken på vad det går ut på, men mm. jag har ju aldrig spelat gitarr själv. Mm. Jo, vi pratar ju ibland om någonting som vi vet att den andra av oss går igång på. Och mm. det är lite... Vi gör det offentligt att... att den här diskussionen vi har sinsemellan. Mm. Det här, men, men vad är det här, med det här som fascinerar dig egentligen? Mm. Ja. Eftersom vi gärna vill förstå varandra och dela med det. Det verkar ju vara något kul. Mm. Fast jag vet inte riktigt vad det är som är kul. Men jag vet inte. Jag kanske var trött en dag eller något och misslyckade. Mm. Att vara entusiastisk. Jag vet mm. inte. Ja, det har ju inte saken vi brukar ju ofta spela in de här sakerna. Efter att ungarna har somnat på kvällen så ibland är vi inte i något mest piggaste, det ska ju sägas. <laughs> Nej, det, det är helt sant. Det är en inverkande faktor. Mm. Mm. Men då kör vi väl igång med ett nytt avsnitt. Nu ska vi se om vi kan komma ihåg vad det är vi pratar om i det här. Mm. Det är, um... jo, vi pratar om klassiker- mm. Som vi har missat. Ja, filmer och böcker som vi faktiskt inte har läst eller sett. Tror du dig? Mm, ja, det är ganska kul. Och sen har vi sett 2001, en rymd odyssé. En klassiker. Eller hur? Som vi har sett. Ja, flera mm, gånger. Ja. Och den här gången när vi såg den så kände vi att det här reagerade vi på. Och kände att vi ville spela in våra tankar och intryck av att se den här klassiken. Så det skulle sägas att detta är ju inte någon djup analys vi har inte ens läst på. Utan det här är mer vad vi kände och tänkte och tyckte när vi såg den. Ja, jag har liksom märkt att folk som lyssnar på andra poddar eh, reagerar ifall man kanske inte är påläst. Så då blev vi lite nervösa över att vi inte verkar så pålästa den här gången. Men, men det, det får man ta. Mm. Snart ska vi gå tillbaka till ämnen där vi är... Eh, och mm, men jag tyckte ändå det var intressant att diskutera filmen utifrån att bara, att bara se om den rakt av och mm, mm. fundera på hur kändes det. Mm. Oh, ja. Och sen kommer vi in på ämnet, vi återbesöker ämnet science fiction och fantasy och hur de relaterar till varandra. Mm -hmm. Där kanske vi gräver ner oss lite. Ja, men... jag på att vara förberedda och djupa och sådär. Ja, mm. jag, när jag höll på att redigera det där så kände jag att eh, möjligtvis är vi lite för nördiga. Jag kanske ska inleda här med att säga att eh, när man pratar om Gönsback och Campbell och den här standardberättelsen om science fictions historia eh, så kanske inte alla vet vilka det här är. Men Hugo Gernsback var alltså en redaktör som väldigt tidigt försökte etablera en, en genre i sina tidskrifter som han gav ut att han ville, ville ha den typen av berättelser som till exempel Wells och Verne och Poe skrev. Mm. Och att han ville liksom sätta ihop det till en genre som han också hittade på namn för. Det var han som myntade uttrycket science fiction. Mm. Så han hade liksom en, en, en gärning där. O'Neill vill, vill säga att det var han som skapade konceptet science fiction. Och det mm. ja, på sätt och vis så, ligger ju en del i det. På sätt och vis var han startpunkten för science fiction som, som genre också. Mm. Men eh, jag tycker att det är roligt att titta lite utanför det. För att man får en väldigt snäv bild av science fiction om man bara kollar på... Den historien där han är startpunkten och sen fortsätter det med, med Campbell då, som var en annan redaktör. som mm. John W. Campbell mm. som på 1940-talet framförallt var redaktör mm. för inflytelserikt pulpmagasin. Och som eh, odlade fram en, en ny generation av författare som eh, gjorde saker lite mer ambitiöst kanske mm. än man hade gjort innan. Alltså, även på den litterära fronten. Mm. Och det ska ju sägas att med moderna motmet så är vi både den vetenskapliga den rigorösa vetenskapen och de litterära ambitionerna ganska anspråkslösa, anspråkslösa mm. eftersom den moderna motmet, Men det var ett försök att lyfta sig en smula kan ju sägas. Och det lyckades välja, men när han undlade ju fram en hel hop med väldigt bra författare. Det gjorde han. Och sen hade han också en personlig fascination för, för diverse hokus pokus och eh, <laughs> ja, också den här eh, genetiken, olika mm -hmm. slag. Genetiken eh, framfördes ju första gången i, i hans tidskrift och eh, Ledare ledare så skrev han en hel del många konstiga saker där han förfektade så här och mm. jordstrålning och det så, är med som det, tycker jag tycker det är väldigt kul som men med skärmit men, men kanske inte precis är det vetenskapligt stringent. Nej, precis. Mm. Mm. Äh, men det finns i alla fall en vedertagen historieskrivning så att säga där, där det finns liksom en, en rak och röd tråd från eh, med de här liksom, viktiga eh, redaktörerna som leder fram till eh, science fictions rad av storhetsperioder. Mm. Och eh, jag tycker att den skrivningen kanske är lite förenklad, men den är ju värd att känna till. Ja, så min vi slänger oss med dessa två namn i alla fall. Så mm -hmm. kan nu, om, om du inte kände till dem tidigare så vet du åtminstone lite om dem nu. Så och Du ska nog inte gräva ner så djupare i det där med Nej. redaktörer och genrehistoria. För det låter som ett helt enkelt segment. Ja, och det blir lätt lite torrt. Men jag kan berätta att nu när vi var på Worldcon Worldcon 75 i Helsingfors. Då så gick vi och tittade på en panel som handlade om cyberpunk- och och liksom skulle rikta in sig mot vart hade vägen i framtiden. Mm. Och då satt en rad eh, inflytelserika personer där som har varit med länge. Och så pratade de en massa om Bill. Mm. Och det tyckte jag var så roligt för alla i panelen och publiken antagligen. Vet ju att Bill i sammanhanget är William Gibson. Så det är liksom självklart att Bill, ja men det är William Gibson. Mm. Men så där får man liksom inte göra när man är journalist. Jag tycker sånt är lite kul för att nu när jag har drillats i att man måste förklara saker och inte få förutsätta förkunskaper sådär, så tycker jag att det är så roligt. Det är komiskt roligt på något sätt när man kommer i ett sammanhang när det är okej. Okay. Även när jag går på en vetenskaplig konferens och folk grottar ner sig i saker och bara liksom förutsätter att alla andra vet vad de pratar om det kan bli rätt lustigt för ibland... Ibland så är det ju inte så att alla vet vad man mm. pratar om heller. Ja, alltså om man i den här podden kvickt slänger sig med namn och begrepp så är det oreflekterat. Så är det kanske jag som gör det. Och sen i de här små introduktionerna så blir det eh, efter och rättning då det ska förklaras. Då är det oftast du som ligger bakom det hela. Ja, jag kan nog, jag kan nog synda lite grann på den där fronten jag är med när jag känner att jag är... I rätt grätsar så är det bara att eh, ge mig in på fackspråket. Men i alla fall, ja. jag hoppas att det blir rolig lyssning det här. Mm. Då ger vi oss en. Jamen. Jag tror att vi har flera gånger i den här podden nämnt att du inte har läst 1984. Mm. Men jag har albumet med Eurythmics. Ja, ah, där ser man. Så du har tagit del av det här klassiska verket på något sätt i alla fall. Ja, jo, jag såg mm. på skivomslaget Finns det bilder från eh, filmatiseringen av eh, Orwells mm. roman? 1984-filmatiseringen. Ja. Alltså den som gjordes det året. Mm. Så jag befinner mig på ett par, par abstraktionsnivåer där bort. Mm. Mm. Mm. Men alltså, hur känns det när folk pratar om den här hela tiden att du inte har läst det? Ja, just den är det ganska enkelt ändå att klara sig från att inte har läst för men alla pratar om den hela tiden och alla vet vad den handlar om och man känner till grundtematiken i den och ja man har ju fått det serverat sig i skolan och såna saker det, det är ju ingen som skulle kunna märka för att jag inte har inte läst den eller inte för jag, om de frågar mig om hon går ut på ska jag ändå berätta det liksom så mm, rum 101 och en um, um. Vad är En stövel som stampar på ett ansikte. Mm. Jag kan inte, inte citaten ord Men man känner igen alla de här sakerna. Mm. Så det, det är ju värre om man ska ta en, en, en annan eh, klassiker av den där snittet som till på kalla Queen. Som jag inte heller har läst. Ah, Kallukain. Och som ju då tyvärr inte har filmatiserats- och gjort musik till av Eurythmics. Så jag har inte, Euryth jag har inte eurythmics kalokain album tyvärr. <laughs> Så Nej, där det, ligger det sämre till. Mm. Det är en brist, mm. ja. Jag har läst kalokain också. Jag hade en stor dystopiperiod i nian- mm. när jag läste alla de stora, viktiga dystopierna. Men just kalokain fick jag inte tag i då eller missade på något sätt Jaha. så den läste jag först mycket senare men, mm. men jag, har, jag har läst den med mm. Jag avskydde ju lyrik under många, många år sen så blev jag som, som inte och så här svart rocks, lyssnande person totalt såld på, på det här Poesin som Karin Boye skrev. Mm. Och så gick runt med, med en poesibok i, i fickan och läste eh, bundrande allt hon hade skrivit utom Kallokain och hennes andra roman. Men jag läste, jag läste dikterna. Mm. Ja, men det finns ju mycket andra sådana klassiker så det känns som att ja, det här all, pratar folk ofta om... Men jag, jag, jag, jag vet inte riktigt, jag har inte tagit del av den här klassiken. Mm. Jag tycker Det finns, finns en hel rad som finns på min mentala lista över saker som jag någon gång måste läsa eller titta på, eller så mm. Jag tycker det är värt att säga att det finns ju massvis med såna här listor på klassiker. Um klassiker som hittats in i skolan klassiker som dyker upp i ett tusen en du ska se innan du dör ja. men jag tycker inte riktigt att de har samma värde som de här sakerna de har sett upp sig själv liksom jag Tycker mm. att det här är en klassiker för mig. Eller det, det här har betydelse för mina intressen. De, de klassikerna känns det lite intressantare att jag efter. Ja, jag, jag får ju den här ryggmännisk när någon säger det. det här måste du läsa. Mm. För då blir jag arg. Jag tycker du måste jag inte ha ja, Nej, alls. varför det? Men, men det ska jag säga att jag länge lät bli att eh, titta på, på filmer av Ingmar Bergman. Mm -hmm. För de var ju tråkiga och jobbiga och som skulle man tycka om dem. Och när sen faktiskt tittade på några stycken av dem så upptäckte jag att jag tyckte de tyckte var helt underbara. Så det där med att sträta emot etablerad kanon kan ha sina nackdelar. Ja, det gäller närmast i saker från sitt eget håll mm -hmm. tror jag. Så det känns... Ja, så nu är jag i med med klassiker även hos mig. Liksom. <laughs> ja. Det känns mer autentiskt att söka upp sakerna av sina egna anledningar. Mm -hmm. mm. Men har du, några, har du några sådana som du... Har tänkt på att den här måste jag se eller läsa eller så? Mm. Ja, jag är ju stor eh, noir-fan. Så jag tänkte att någon gång borde jag, lä borde jag ju se Sunset Boulevard och eh, Tredje mannen. Mm -hmm. För det är ju liksom nästan givet att man känner till de, dessa klassiska filmer om man är noir-fan. Men å andra sidan har jag sett massvis med, med noir-klassiker- Double Indemnity och det 3 med det tredje, så måste jag se att de där också mm, kanske inte. men Jag vill se film så jag kommer ju senare förr eller senare men mm. jag har inte riktigt så har press på mig längre. Så det, det är lite som, som äh, om vi går äh, byter till, till, till, tillbaka till litteraturen. Det finns massvis med science fiction verk som skrivits genom åren som kan anses som klassiker på ett eller annat vis. Men om man dyker ner i en, en, en liten period. Som till exempel cyberpunk. Mm. Jag var ett tag väldigt fascinerad av konceptet cyberpunk. Och mm. letade reda på massor med författare. Inom den nischen. Och tyckte betade av saker och ting. Och nu känner jag ju verkligen att. Jag har ingen som helst behov av att läsa mer. Klassiker även om att jag har missat någonting. För jag har ju totalt koll på. På. Mm. på vilka de var åtminstone och vilka bärande teman och sådana saker. Så ibland kan man missa plastiker även om man, liksom, så, även om man liksom försöker täcka in fältet. Liksom. Ah, jo, jo, men alltså, det, går ju, det går trögt att täcka in den sista biten liksom, mm -hmm. efter att ha undersökt eh, ett fält. Mm -hmm. Men det finns eh, just cyberpunk-saker. Eh, Där finns det ju till exempel... Tänker jag att varför har jag inte läst Pat Cadigan? Det är ju mm. jättekonstigt. Så det är verkligen på min lista av viktiga författare. Som jag vill läsa något av snart. Mm. För att jag tycker hon, hon är cool liksom. Hon är jättekol. Och hon var en av den första generationens cyberpunk. Och varför har jag inte jag läst något av henne? Det är konstigt. Mm. Jo och det ska jag nog säga. Nu när vi ändå prata om Cyberpunk. Att är det någonting jag missat eller hoppat över. Eller faktiskt har en lucka i. Just i det här fallet. Så är det nog faktiskt Cadigan. Ja, kanske för att hon inte riktigt märktes lika mycket när det ah. skulle listas och ting. Och då har vi återigen det där med ja, urvalet. Vem, synas, vem ja. gör urvalet? Vem mm. bestämmer vilka som är de rätta? Och så vidare. Ja. Ja, nej Men alltså, men hon var ju erkänd i alla fall när det begav sig. Det har man ju förstått. Mm. När jag läser tillbaka vad man diskuterade då och så. An annars så måste jag ju nästan säga vad, när det gäller science fiction så finns det ju nästan så här löjlig brist i min eh, läshistorik. men Går du ut och tittar på, på listor på internet om vad ska du läsa om du är intresserad av science fiction mm. och du pratar med folk det man alltid brukar säga att du ska läsa Clark, Heinlein och Asimov. Asimov, precis. Och vilka av dessa tre har jag inte läst speciellt mycket av alls? Jo, jag har knappt läst en Heinlein. Uh. Men borde jag? Ja, kanske. Där har vi en sån här sak som för mig... Det har blivit en personlig klassiker. jag, jo, jag känner att jag borde läsa lite av Heinle. Inte för att alla säger att man ska läsa Heinlein, men för att jag känner att... Du blir nyfiken. Ja, jag har blivit nyfiken. Och han mm. har liksom en sån betydande roll i genres utveckling och många andra författares läsning. Så det känns på att det där borde jag läsa. Men du kan väl ta dig an lite av hans noveller. För han har ju en del av de här betydande sakerna som har fått mycket efterföljare och så mm. det är ju noveller och det är ju lätt att beta i sig några noveller. Du mm. borde ja, läsa All You Zombies, mm. By His Bootstraps ja. och Deal in Space, ja, det, det finns, finns en massa coola. Men egentligen är det inte så särskilt svårt att läsa även några hans romaner för han har skrivit ganska många romaner på den tiden och romanerna inte behövde vara tokchocka. Mm -hmm. Så jag kommer nog ta med en, en del av den där Farmer in the Sky och det, sådana här saker. Double Star. Men um, som sagt, det där är ju nästan en liten som science fiction fan, en liten pinsam bekännelse. Har du någon sån där? Pinsam bekännelse? Ja. Ja, alltså det var ju en bra fråga. Alltså nu måste jag tänka efter. Sådana där sak som verkligen känns som att det är jättekonstigt att, uh, oj, varför har jag inte läst det här? Ja, oh, men det finns ju en hel hög med sådana. Mm -hmm. mm, jag har inte läst någonting av Octavia Butler. Mm. -hmm. Jo, jo, ett par noveller. Mm. Men jag har inte läst någonting längre av henne. Nej, mm, samma för mig. Ja. <går> Och det känns ju som att oj, vilket, vilket hål mm, i mm. min läsning. Och eh, sen, ja, jag vet inte. Just vad det gäller de här tre stora så har jag ju aldrig varit så här jättesåld på Asimov. Mm. Jag har läst en del Asimov men aldrig varit så här ja. super. Nej, men låt oss kasta en hetet vidare än så. Ja, ja, ja. Mm. Um, ja, ja men då har vi till exempel Vernon Vornovindgi mm. uh, A Fire Upon the Deep mm. som jag liksom aldrig har kommit för att läsa mm. som är en modern klassiker en modern klassiker <laughs> kan man säga ja men det var ju en sån här, mm. som slog ner lite som gjorde ringa på vattnet när mm. den kom och som uh, diskuteras, nu är den lite i den här halvgamla åldern mm. när böcker ofta blir lite bortglömda ett tag. Mm. Mm. Och den känns som att den har inte blivit det. Nej, men det är ju sån här verk som, litterära verk eller filmer som har slagit ner och fått andra att skriva berättelser som någon sorts respons på eller är av eller göra en, en, en film med samma teknik fast och så vidare mm. de känner ju att det har, de blir lätt personliga klassiker på, på, på, förutom att ha en liksom kanonklassiker just det, sen har vi också uh, Fritz Leiber Liber Lieber va, hur? Leiber. Leiber, mm. ja uh, hans uh, alltså hans fantasyböcker mm. jag har inte läst jag har inte läst någonting och det är jätt... någonting om honom överhuvudtaget Nej, knappt. Nej, jag tror inte jag har läst någonting alls av honom. Just yes. det, ja, det här är en brist. Kom igen. Det, det, ja, men precis. Det är <laughs> ja, där därför varning pinsamma bekännelsen. Ja, för att det här är liksom någonting som folk också brukar förutsätta att jag mm. har läst. Mm. Och börjar prata med mig om. Och, så Okej, okay, jag vet ungefär vad han är för författare och så, men mm. jag har inte läst någonting. Ehm... Um, Ja, sen ganska länge var ju konon-hålet också i min läsning. Men jag har faktiskt läst lite konon-berättelser nu. Så nu, mm. nu har jag lite bättre koll. Sen, just det apropå fantasy. Jag kom nyligen på att uh, The Science of Discworld verkar ju vara Spännande och rolig. Mm, jag det var om den. Då borde man ju läsa Discworld-böckerna först. För att veta vad det hela går ut på. Men lägg av. Då, då är, du du, du, du skjuter av hagelbakaren med bägge piporna här. Labor och Discworld. Jag har läst en Discworld-bok. Jaha, oh ja, okej. Okay, det var Magins färg. Mm -hmm. Som jag lånade på biblioteket. När den fanns på biblioteket. Med tanke på att jag har många vänner som är svåra Discworld-fanatiker mm. så känns det också jättekul. Ja, och det har vi ju en, en sån här personlig klassiker. Mm. Men det är ju en klassiker som dyker upp som en sån här: Det här borde jag läsa och personliga skäl. Ja, verkligen. För att jag vill kunna prata med mina vänner om det som de gillar. Mm. Och Terry Pratchett. Terry Pratchett är ju också en sån författare som verkligen har gjort avtryck i folks medvetande. Mm, det, kan man ju Men det kommer ju en god om en som blir film. Eller blir det tv serie Någonting i alla fall. De håller på att göra någonting med Good Omens. Mm. Eh, för att jag såg nämligen eh, Neil Gaiman på Twitter som tryckte på att man får inte säga att det är Neil Gaiman's Good Omens utan det är Gaiman och Pratchett. Mm. Ja, det, det är bara Neil, Neil vet hur man når ut också med sånt där hoppas jag. Så. Mm. Ja, han är ju en person som är vaksam alltså. Mm. Det blir nog bra Det blir säkert jättebra mm. Sen Ja Sen finns det ju film också ja, Filmar ja, film man borde tänka på jag som har sett mycket mer filmer filmen Du kommer ju ofta på saker och ting Och sen så blir jag förbluffat in vad har inte sett den Nej men jag, jag, jag har missat allt ja, Det är bara så, men... så jag, jag ska inte ens börja lista saker som jag tycker att jag har missat men det är liksom Men, men det, det betrör ju på sig ju längre vi känner varandra Eftersom jag upptäcker dessa och så ser vi dem Ja Till exempel att jag inte hade sett alla eh, Indiana Jones filmerna mm. Det är ju lite konstigt Men så var det om vi betar av dem. Mm. Klassiska västern, Indian Jones, så so Bruce Lee. <laughs> <laughs> ja ja, men Bruce Lee det där måste vi. Jag måste se fler Bruce Lee filmer. <laughs> så är det bara. Mm. Um, ja, sen finns det ju saker som det känns som att jag borde läsa för att vara en bildad människa i samtiden, men. Mm. Men det är mycket svårare för det kommer ju ut så himla mycket böcker nu. Så att det det går liksom inte att hinna i kapp. Mm. Ja, jo. Nej, och, ja, det där med att vara, att vara liksom kulturell och, och bilda, det är så svårt också. För det finns massor av grejer som är, man ska läsa kappal kappalhistorik, Dr. Glas och andra saker som bara väntar jobbiga. <laughs> eh, och eh, sen finns det skrivstamassismen som med nu så alla samtidslitteratur som är betydande med stort B. Och... Och en del av det är ju jättebra. En del av det är jättebra, men det ja, där har jag samma problem som jag har med, med fantastik. Jag håller mig inte i riktation med den stora konversationen, så jag vet inte riktigt vad som kommer ut heller. Nej, men då, så, då kan du bara lägga det åt sidan och koncentrera dig på det som hamnar i ditt synfält. Mm. Ja, det, där får jag bara äh, klappa mig själv på, på ryggen, eller hur man nu gör det där, och, och äh, säga <laughs> att jag faktiskt upptäckte kuts innan han fick Nobelpris. Och läste Disgrace och tyckte faktiskt att han var fantastisk. Ja, så ibland händer det ju. Ibland händer det. Ibland. Mm. Även en blind höna och så vidare. <laughs> ja, det är bra. Så ska vi i denna ständigt aktuellt fokuserade podd eh, mm. prata lite om en ny film. Mm. Ny från 1968 alltså om en framtid som alltid låter så väldigt mycket framtid i mina öron. 2001 mm. det är ett tal som låter som framtid så definitivt 1968 kom 2001 en rymdålderser en i eh, många ögon en väldigt eh, eh, storslagen fantastisk science fiction film och jag har sett den förut Och jag har även läst eh, Arthur Clarks bok Som han skrev mm. efter filmen Nej mm, han skrev den parallellt eh, Ja För han skrev ju manuset Så var det så. Ja. Precis. Han skrev en liten novell Och sen gjorde de en film tillsammans han och Kubrick Och sen efter det så släppte han en roman mm. Och eh, det var en intressant upplevelse att se om den här filmen <laughs> ja, ja verkligen det var dags Jag kände att det var så länge sedan jag såg den Att jag knappt kommer ihåg den längre mm och eh, jag kommer ihåg ungefär vad som hände men sen tänkte jag att men sen var det väl säkert inget mer för det känns som att det fattas någonting för det här var inte så mycket och sen ser man filmen och det var egentligen inte mer det, det är bara att allting som hände hände väldigt väldigt sakta det hände oerhört sakta och här blir det ju nästan komiskt när övriga familjen tittar in lite och undrar mm. händer det någonting snart eller allting i den här filmen verkar gå långsamt till och med röra sig långsamt och senare i filmen syns som att ja, de gör faktiskt allting långsamt i den här filmen. Det är två minuter innan filmen börjar. då är det bara svart och så är det musik som spelar. Mm. Det är kanske mer än två minuter, det är i alla fall flera minuter så syns ingenting på skärmen. Alltså jag tror att det här är en jättehäftig bioupplevelse. jag har ju aldrig sett filmen på bio. Men jag tror att det är det man ska göra, man ska se den i en mörk biosalong. Och, och vara helt uppslukad av upplevelsen. Mm. Jag tror att, att det är så den ska ses. Mm. Jag har läst om att Stanley Kubrick var en sån här filmskapare som ville ha total kontroll på allt. Att han reste England runt och inspekterade eh, biografsalonger och skulle godkänna att de hade tillräckligt bra duk för att hans film skulle få visas där och såna här saker. Jag himmel! Och... Eh, det, det, så det kanske ligger någonting i det du, det du säger där. Men det som slog mig nu var också vilken märklig kombination av Clark och Kubrick det här är. Vi har så sett flera Kubrick-filmer och de är alltid lite särregna på sitt vis. Men den här känns väldigt mycket som Arthur C. Clarke också. Mm. Så, eh, vad, vad tänker med, du på då? Ja, till exempel om man tittar på ganska många av hans klassiska historier så är det ju inte så att de handlar jättemycket om ett stort persongalleri som interagerar med varandra och personlighetsutveckling och sådana grejer. Och eh, tittar man på flera av Kubricks filmer så är, så är ju persongallerier rätt viktigt och menar, tar man en sån sak som The Shining där det kanske inte är jättemånga personer, det är ju ändå liksom han, den här huvudpersonen som spelas av Jack Nicholson, den här författaren hans personliga utveckling är ju så att säga vad filmen går ut på mm. och här har vi en film som verkligen är en Kubrick-film, men den är precis som en Arthur Clark-historia det inte förekommer personutveckling och det inte är inte mm. att persongallerier talar överhuvudtaget och det är en person och det är en man som är i, i fokus nästan hela tiden Mm, mm sant mm. Men egentligen så är inte han heller huvudpersonen utan huvudpersonen är ju på något sätt, jag vet inte, monoliten. Mm. Och det som jag tyckte var lite skumt nu när jag såg om den var att jag inte riktigt, riktigt okej okay, nu, nu kan man säkert göra jättedjupa analyser och förstå sig på den här filmen mycket bättre. Det här är liksom bara mina ytliga intryck. Mm. Jo, det här är ju men, våra tankar. Inte, mm. inte djupa cinastiska <laughs> disekeringar direkt. Nej, men i alla fall, jag tycker att hela den här saken som händer med HAL mm. är väldigt ä, svårbegripligt. Mm. För, ja, spe, spe, spe, för, speciellt med att vi har lite olika reaktioner på vad som händer där. Ja, det var ju spännande. Därför mm. att ä, jag... Jag kommer ihåg hela saken- med att ja, visst, det finns en AI- och de hamnar i en konflikt med den här AI- mm. och, och så är det, det här kända citatet- där härligt inte vill öppna dörren. Mm. Ja. I'm afraid I can't do that. Mm -hmm. at all. Mm. Men- så, så alla de sakerna- känns extremt välbekanta. Jag känner igen det när jag ser det. Mm -hmm. Men jag fattar inte- vad det har i berättelsen att göra. Hur hänger det ihop? Och jag bara undrar- Ifall det är så att Hal blir lite knasig i, i sitt försök att liksom få, få saker att hända på rätt sätt. Eller om det bara är en slump. Mm. Jo, vi har ju den här intressanta episoden då när det, det är en... Någon komponent på rymdskeppet som härl säger den där kommer att gå sönder om 72 timmar. Den måste bytas ut. Och så genom en rymdpromenad. Jättelångsamt. Mm. Och plockar in... Men, Men väldigt Alltså Det är ju otroligt njutbart att ja. se på. Jo. Eh, och de plockar in den där saken. Undersöker den tillsammans och konstaterar att det är inget fel på den här prylen. Och så tittar de på varandra de här astronauterna för funderar har hmm. allt tagit fel. Och så sätter de sig... Försöker de isolera sig själv- så att Hal inte kan mm. lyssna på dem. För Hal kan ju se och höra- allt som sker på rymdskeppen. Så försöker de isolera sig och diskutera- vi har ett problem här. Hal har tagit fel. Vad ska vi göra? Han har kontrollerat allting. Vi kanske måste koppla ur honom. Och då ser ju Hal detta- för han har ju någon fotografisk mm. lins här. Och han kan läsa på läpparna- och då ser han att de tänker döda mig. Hjälp, jag måste göra någonting. Mm. Jag tolkade det i alla fall den här gången när jag såg det. Jag kommer mm. inte ihåg vad jag tänkte förra gången jag såg den. Att tänk om det är så att den där saken verkligen skulle fallera om 72 timmar. Satte dem tillbaka den så skulle den ha fallerat. Och när det börjar gå knas det är att Hall ser sin existens bli hotad och då mm, mm. gör han eh, någonting som vi ser som, som galet men vad han självverkligt egentligen gör är att han bara skyddar sin egen överlevnad. Ja, men... Han kanske blir lite för självmedveten, han blir liksom han blir mm. för, för mänsklig kan man säga. Alltså det, det är en helt rimlig tolkning att äh, Hall blir galen av, att, äh, av existentiell ångest liksom. Och vänder sig mot människorna kanske inte ens är galen, Nej, men så galen. aggressiv Precis, han kanske bara blir liksom mm. precis som, som de här aporna blir i den första scenen. Liksom. Ja, när de det blir... hade ju ingenting, eller? Ja, de, de, de, ah. det är en liten parallell där, att de blir intelligentare och då, då är man beredd att döda andra för att skydda sin egen existens. När man blir tillräckligt intelligent och självmedveten. Liksom. Det, så det, det är kan... det som händer liksom. Jag, jag så då kan... blir jag inte galen, då blir han liksom bara helt enkelt för förutvecklad. Det kanske är en jättesnygg parallellgrej. Människan blir eh, hjälpt till att bli smartare. Mm -hmm. Och eh, då eh, utvecklar sin intelligens på gott och ont. Så. Eh, och sen så gör människan en ny intelligent varelse och hjälper den att bli smartare- mm -hmm. Och då... Utvecklas den på gott ont och ja, så vidare. Ja. Alltså det kanske bara är den parallellgrejen som, som man ska snappa upp helt enkelt. Mm. Jag vet. Ja, Eller så är det, det att han kanske går sönder legalen på något vis. Vilket jag tror är det som folk ofta brukar säga när man pratar om filmen. Liksom. Någonting går fel liksom, att det är... Ja, alltså det kan mm. ju vara så här kosmisk strålning i... Eh, Inuti hälskretsar och någonting bara kopplar om. Mm. Som inte ska det. det. Det skulle ju kunna hända i verkligheten. Men nu är ja. det här fiktion så Precis. att författaren mm. har tänkt någonting. Så, mm. ja, jag vet inte. Ja. Sen, men Sen har vi den här andra saken som, som slog mig så starkt med den här filmen. Eh, första gången jag såg den och varje gång jag sett den efter det. Det är att slutet är ju helt bizarrt. Ja. Det, det, det hänger ju liksom inte ihop för fem öre vad betyder det? Är ingenting det är ju bara, bara konstiga bilder äh. och nu kan, kan, kan jag tänka mig att folk sitter här och lyssnar på podden och skriker, idioter det ju ingenting det blir jag på försäkringen har ju djup, djup symbolik i den där sista men jag, jag framhäller att den här filmen hänger inte ihop för fem öre slutet det ju bara någonsin så... jag, jag älskar den psykologiska färgen och grejerna med lite Pink Floyd-musik till så är det ju fantastiskt men Rymdbebis, gubbe som ligger i en säng Lysande golv Jag menar, va? <laughs> ja, ja nu får väl Kontemplera den när varvet till mm. Jag skulle vilja säga något helt annat mm. Nämligen vad den här filmen Betyder rent liksom, visuellt för hur man Tänker sig att saker ser ut i rymden mm. För Där tror jag faktiskt att den här filmen Har haft Gjort sitt avtryck Aha, oh Ja, det är övertygad det är ju väldigt eh, många saker som är väldigt snyggt gjorda. Även om ja, den här framtiden som vi ser på filmen den har ju kommit och passerat lite parallellt i någon annan, någon annan tidslinje. Så mm -hmm. att vi, vi befinner oss ju på en annan gren där. Och eh, vissa saker känner vi igen och andra inte. Men eh, eh, att ha så här roterande rymdstationer det var ju inte... Det första gången man såg det i mm. den här filmen. Mm. Men jag tror att den här filmen var det som gjorde att man blev bekant. Att det blev liksom ja, välkänt för många, den, mm. den liksom lucken på saker Konceptet helt enkelt, ja. Mm. Kanske sättet man realistiskt bygger ett, ett rymdskepp också. Med den här långa, smala strukturen med spindande mm. ringar. Liksom. Ganska bra gjorda tyngdlöshetsscener, men... Ja, nu för tiden när vi är vana vid att se astronauter på rymdstationen så mm. vet vi mer om hur det ser ut. Men, men det ser, det ser liksom, det är snyggt gjort, det är fina rymdscener, äh, fina äh, rymdpromenader, och, men framförallt interiörerna är häftiga. Och sen finns ju den här scenen när de sitter och äter och tittar på varsin platt skärm så folk brukar säga titta, titta, de uppfann en Ipad. Ja. Ja. Fast jag tycker att det är lite fånigt för egentligen så är det bara en superplatt tv de har. De nej, gör ju det... ingenting mer, de tittar ju bara på den. Ja. Det är en liten portabel platt tv-skärm. Mm -hmm. Vilket i och för sig också är coolt. Ja, en, de har en på ett ställe så får man se en röst vad heter det? ett röstlås, mm. som där man ska identifiera sig med sitt röst och trycken och säga sin, sitt namn. Mm. Det känns ju väldigt väldigt coolt också. Mm. Nej, för Det är ju inte turistisk teknologi för oss. Nej, längre precis. Men det känns mer så här lite, ja, lite udda, men mm. inte inte så där superspisat så... framtidsaktigt. Nej, det är ju lite som en del andra gånger man och försökt göra något futuristiskt och sen så visar sig att i den verkliga framtiden så visst den där teknologin kommer att bli en grej men den kommer att bli en helt annan grej det kommer att bli en bieffekt eller det kommer att bli, ett, bli en underhållningsdetalj istället för den här viktiga centrala delen i folks jobben och sådär som man mm. trodde liksom. Men det finns en telefonkiosk där man kan skypa med sin familj på jorden mm. Det är lite häftigt Ja och den har ett superroligt gränssnitt mm. där man stoppar in ett telefonkort och trycker en lång kod. Mm. Ja. Den är med kort alltså. Man skulle ha accesskort av olika slag. Det känns som gammal framtid. Ja, men det är ju en framtid som vi har varit i. Det är mm. ju inte... Jag menar, 2001 var det ju så definitivt. Då ja. hade man jo. ju såna överallt. Mm. Ja, men jag har också det nu... Man har en sån lite fob på nyckelknippan för att ta sig in. Ja, det är ju så sant. Det är samma teknik, det är bara en annan form på det. Ja. Ja. Jag tänker mig att det var någon form av förlängning av kolkortet. Man tänkte sig liksom att man kan spara på något vis information om någonting med en fyrkant i bricka. Liksom. Mm. Och sen tänkte man sig alltså bara att det är liksom mer sofistikerat. Ja, men det är som du säger det är kanske är det vi gör egentligen. Våra små fobbar vill låsa upp dörr till kontoret. Det är ett hålkort fast det en form. Ja. Ja, det, Så det där fick grejer. jag en ny perspektiv mm. Mm. Nej, men alltså filmen går ju att se. Den, den funkar jättebra fortfarande. Eh, eller åtminstone är lika bra som den gjorde för, mm. Tror jag. Eh, ungefär. Fast den har ju en, mm. man får ju vi kommer aldrig att kunna se den på samma sätt som man såg den innan 2001 kom och Nej, naturligtvis inte. Men, men det är fortfarande en häftig film. Mm. Men jag tror att man ska se den under, under mer optimala omständigheter. Inte mitt på dagen, inte i fullt dagsljus. Mm. Och, med, och så ska man ha riktigt bra ljud och lugn och ro. Det tror jag för mm. att se den här. För det är liksom en, det är mer en upplevelse, det är en trip. Liksom. Mm. det är inte så mycket ja, det är inte så mycket handling det är ju och... det Nej, det är ju något som är lite intressant vad man har valt att göra av den för det finns ju massor som potential att göra ganska spännande grejer här det finns bevisligen utom, utomjordiskt liv mm. det för sig går någonting jäkligt mystiskt kring Jupiter mm. eh, och hur grävde de ner den där grejen på månen för fyra miljoner år sedan och vad har den gjort där och hur interagerar den här monoliten, det finns massor med sådana här grejer som känns som att det finns så mycket mysterier som det blir bara mer mysterier, det svaras nästan aldrig på någonting här. Nej men det är väl rätt skönt tycker jag det, det är en speciell typ av berättelse där man där man låter mysterierna vara och, och det tycker jag är rätt bra mm. det kan vara rätt bra ja men tänk på vad den kom ur för tradition eh, där var väldigt mycket eh, hej och, och, eh, och flugugda monster mhm ja jag kanske tänker nu kanske jag tänker mer relaterat till, till, till dagens eh, filmspråk och berättelse där jag stör mig på när man inte levererar svar på, på mysterierna alla gånger. Tycker du? Men jag tycker att det kan funka, vara ganska fint. Ja, det borde lite på hur det görs. Eh, ja, jag vet inte riktigt. Kanske det är det någonting sättet att det görs här som mm. gör att jag känner att jag vill ha, skulle vi ha lite mer svar på saker och inte bara nya konstiga mysterier. Ja, fast vadå? Jack McDevitt i hans böcker. Han svarar inte heller på de mysterierna. Nej, men han man utvecklar man får... dem lite. Ja, det är sant. Om man får äventyr. Boken, eller filmen den utvecklar egentligen ingenting. Mm. Nej, det gör den inte. Men jag tycker att... Det... Man får aldrig svar på någonting egentligen. Varför grävde de ner den där? Jag vet inte. Nej, okay. Nu ska jag saker. säga att eh, möjligtvis så får man reda på någonting mer om man läser alla böcker och alla uppföljerna. Och, men det vet inte jag för jag kommer inte ihåg ett endaste dugg av dem jag har läst. Inte ett endaste dugg kommer jag ihåg. Nej, och Behöver man se fler filmer och läsa fler böcker för att förstå den första boken eller filmen är den boken eller filmen i så fall egentligen vidare lyckad? Ja, men Jag tycker inte man behöver förstå den. Jag tycker den står för sig själv. Jag tycker att den här filmen ska stå för sig själv och bara mm. vara sitt eget verk och mm. bara vara konstig men snygg. Mm. Så tycker jag. Och jag tycker att den, den gör det på ett bra sätt. Så du skulle inte hålla med om att det är ett vackert misslyckande? Nej. Den är bara vacker. Ja. Mm. Man behöver inte fatta allting. Ja. ja, kanske är det så. Jag får representera den del av människan som söker svar på frågor och du får representera den del av människan som njuter av kosmos stora ogypligheter. Fick vi ombytta roller här på något äh. sätt nu? <laughs> jag vet inte. På något vis tror jag det blev så. <laughs> på sista tiden så har jag hört både typ... Boktubers och poddare och såna som har pratat om att fantasy och science fiction eh, överlappar mer. Att det blir vanligare att, göra, att skriva böcker som, eller noveller, berättelser som har element från både fantasy och SF. Mm -hmm. Var inte det någonting som pratades också om när den här New Weird-vågen kom? Eh, det har jag absolut inget minne av. Mm, det kanske inbillar mig. Men det, det kan ju mycket väl tänka sig. För om man vill göra saker weird så då, då blandar man och ger. Mm -hmm. ja, det känns i alla fall som att åtminstone somliga tycker att det här är någon slags trend nu. Och det tycker jag är intressant. Därför att jag har länge tänkt på att jag inte alls tycker att det är så långt avstånd mellan SF och fantasy som somliga vill ha det till. Mm. -hmm. Jag, menar, jag har ju bekanta, jag behöver inte nämna några namn, men viktiga framstående science fiction-personligheter <laughs> oh, mm. <laughs> som menar att eh, fantasy och science fiction är väsensskilda saker som aldrig eh, kommer i närheten av varandra. De är så mm. helt åtskilda som man inte ens kan nämna dem i samma andetag. Mm. Man kan absolut inte ha dem på samma hylla. Uh. Ja, du vet. Uh. Där skulle jag vilja kontra med att de behöver ta en titt längre bak i historien. Mm -hmm. Jag skulle påstå att det där är för det första någonting som börjar bli riktigt signifikant först på 70-talet eller efter 70-talet och att det framför, först och främst är en, en marknadsfungsgrej. Ja, ah, nu måste du nog bli lite konkret. För jag tänker att det finns ju även tidigare eh, människor som har drivit starka linjer att science fiction ska vara vetenskapsbaserad. Det är ju hela den här Gunsback-kampel, eh, historiken som mm. folk gärna framhåller. Eh, när man pratar om mm, åtminstone angloamerikanska SF-traditionen mm -hmm. som. Så på många sätt anses vara huvudfåran i jo. alla fall. Jo. jo, det är klart det finns ju en sån tradition. Men eh, att man inte kan sätta science fiction och fantasy på samma bokhylla- eh, det tycker jag låter väldigt mycket som en marknadsföringsgrej- eh, som kommer sig efter fantasy blev en stor genre. Och det är ju någonting som händer- när Shannara-böckerna och Stephen Donaldsons Covenant-böcker plötsligt gör Tegelstens fantasy-serier en grej. Mm. Men jag tror att det här med en slags spänningsfält där det är ju betydligt tidigare än så. Mm. Men det som jag tänker på är att fantasy med SF-influencer mm -hmm. det har jag läst en hel del. Mm. Eh, lite, liksom, särskilt lite äldre saker. Mm. Eh, och eh, fantasysmakande litteratur som visar sig vara SF i grunden. Där mm -hmm. har vi många exempel. Jag menar, Book of the New Sun har jag nämnt i podden förut. Det mm -hmm. oh, ja, är ett par exempel. Eh, ja, och pörnböckerna. Mm. Ja, eh, just det. När vi pratar, vad heter hon? Anne McCaffrey. Precis. Hon eh, envisas ju i hela sitt liv att allt var science fiction. Då, så att Många människor betraktar dem som fantasy. Ja, exakt. Och läser man läser man dem i, i början... Jag har ju faktiskt bara läst den allra första och den tyckte jag var jättedålig. Men, <laughs> men, okay. eh, jag har inte läst den alls. Nej, men där känner man ju, det känns ju verkligen att ja, men det här kommer ur en SF-tradition. Mm. Och eh, speciellt nu när jag har läst eh, en del eh, av eh, Catherine Moore. Mm -hmm. Då tänker jag, min tanke här är att när nu kommer jag på en till associationsbana. Mm. Nämligen det här att det finns människor som inte gillar att man använder beteckningen hård SF. för Jaha. att ja, Och tydligen, alltså det här är någonting som jag bara stött på alldeles nyligen men tydligen mm. är det så att de gillar inte att man pratar om hård SF för pratar man om hård SF så menar man ofta att hård SF är lite finare SF. Mm, ja, jag och gjorde då, det jag ju. Ja, och, och, ja. och då brukar detta föra med sig att SF som inte är hård SF det är SF med tjejbaciller. Mm -hmm. ja, Global fantasy. Ja, nej, det, det, men vad jag menar är att jag menar det finns en liten eh, misogyn-ton i den, det sättet att förhålla sig till mm -hmm. genren, att Om det inte är tillräckligt hårt, då är det inte tillräckligt... Eh, är coolt och match, och då är det inte ja. riktigt. Då är det inte på riktigt på riktigt. Mm. Jo, jo, det, det, det kan jag nog identifiera eh, sådana trender, speciellt i, i sammanhang där, där det ska vara riktigt, det ska vara hård och, och manlig, och det ska vara äventyr. och Gärna med, med högivriden politik. Det finns definitivt ett starkt misogyniskt styre. <laughs> vi vi tänker typ Larry Niven och ja, Michael Flynn och ja, där. Men låt oss inte köra för djupt ner i det kaninhålet för det, då kommer vi alla ur och dessutom är det tråkigt. men de skriver fortfarande roliga böcker, ska man säga. Det, det, ja, och ja, det finns en hel del roligt men, där också. Men det... man kan vara väldigt skeptisk till deras världsbild ibland, ja. de författarna. No, men. Ja. Tillbaka till 70-talet. Eh, varför hänger jag upp så mycket på det här med 70-talet? Inte bara det här med, med Donaldson och... Eh, vad heter han som skriver, skriver några böcker? Jag har faktiskt alla läst dem. Gör... Um, Brooks... Är det? Mel Brooks vill jag säga men det, det är inte Mel Brooks heter ja, vilket fall ja. eh, för jag tänker på det om man kollar på Rollsbythobbyn mm. när Rollsby's hobbin först föddes på 70-talet mm. eh, de som var med från början där de läste ju science fiction som eh, skrevs innan 70-talet mm. per definition eh, men eh, om man tittar på sådana här personer som M.A.R. Barker och Gary Gygax, mm. De var inte speciellt unga på 70-talet. Så när de böckerna de, de läste när de var unga och blev liksom inspirerade och färgade av, och av, av, eh, fick, fick inspiration till vad de eh, tyckte var liksom fantastik. Eh, det var ju böcker som var bra mycket äldre än 70-talet. Ganska ordentligt gamla grejer. Och jag vet att Eh, det var inte alls främmande för eh, både professor Barker och eh, Dave Arnson till exempel att eh, i sina fantasy-settings blanda in strålvapen och robotar och allt möjligt som har gått bland folk som springer runt med spetshattar och kastar trollformler. Mm. Och många moderna rollspelare betraktar det här som, som verkligen liksom no big no no, man får absolut inte ha några rymdskepp bland alvorna, för då blir det, det är ju bara fel. Liksom. <går> och jag tror det där är en grej som, som, som indikerar att det händer någonting på 70-talet för det här är verkligen mm. för de här personerna skriver ju eh, sina rollspelaregler när de börjar skriva de första rollspelen här på 70-talet det är 70-talet då de kommer från en äldre tradition och tittar man på nyare Rollspel som skrivs på 80-talet mm. och 90-talet. Där finns inte det här. Mm. Och jag tror att det har något att göra med att folk som skrev de var mycket yngre och inte läste SE från tidigare. Uh. Och, som, och eh, Tittar vi lite på sådana här äldre science-fiction-författare som Fritz Library till exempel. Mm. Eh, han skrev ju både science-fiction och fantasy. Ja, många skrev ju både. Och, ja, och som du säger, och. Catherine Moores berättelse. Det ja, alltså, intressant datapunkt här. Mm. Girella Rory. Mm -hmm. Oj, vad jobbigt att säga hennes namn. Jirelle. Mm -hmm. ja. Ja. Uh, I alla fall, uh, hon mm -hmm. är ju någon slags sword and sorcery-hjältinna. Kanske den första mm. sword and sorcery-hjältinna. Brukar ju säga ja. mm. Och det är ju då en sorts fantasy, om mm -hmm. man ska hålla det. Men, i den allra första Jirelle-historien, mm. The Black God's Kiss- yeah. Ja, då gör hon ju en någon slags eh, dimensionsresa. Alla de här berättelserna handlar om att hon reser mellan portar till konstiga främmande världar. Mm. Där det finns konstiga saker. Mm. Och den där beskrivningen av hur det går till, alltså det mm. är ren science fiction-poesi. Ja. Alltså det är ju det. Alltså, det är efterhälld drift. Nej, hon hoppar ner genom ett hål i marken. Men hur, hur det är skildrat, du får, också, du får läsa det själv. Ja, jag ska göra det en gång. Det är en säga senare sak jag inte läst den. Mm. Men eh, sen, i en senare berättelse, mm. så träffar ju hon eh, Northwest Smith. Mm. Och de är typ någonstans i rymden. Ja. Jag kommer inte ihåg riktigt vad som händer. Men Northwest Smith är mm. ju eh, rymdfararen. Ja. Han som har äventyr på andra planeter. Just det. Ja, som träffar Sword and Sorcery-hjältinnan. Det, det, det, det är uppenbart att, att det aha. inte finns vattentäta skott här emellan. Nej, det precis. är ju så att de blandar sig. Rymdberättelserna mm. och överhuvudtaget sådana här planetary romans brukar man säga att det är va? när man mm. reser omkring på exotiska planeter och möter främmande folkslag. Ja, Barsoom. Ja. Bar zoom. ja. Det, det är ju någonting som vi idag kanske snarare skulle betraktas som, som som fantasy men nog har det varit det har varit science fiction i många decennier innan man kom på att klassa det som fantasy mm. så ja, det, det har vi exempel på en äldre det är ju äldre fantastik ja så att, alltså, alla sådana saker får mig att känna att eh, inom 70-talet mm. <laughs> ja, det också jag är inte säker på det här med 70-talet. Det får jag klura lite på. Nej, men... det, det är min inte helt 100% underbyggda käpphäst. med. Jag, jag, jag, jag rider den kors och tvärs över rummet just nu. Men jag menar i alla fall att det här alltid har funnits. Att, att genren alltid har legat nära varandra och att det alltid har funnits författare som har blandat. Och inte varit så jättenoga med det. Mm. Trots att det finns eh, tongivande redaktörer som vill att science fiction ska vara... Eh, renodlad här, vetenskaplig spekulation mm. så nu 17 blandar de sig ja. och eh, oh. dessutom hmm, varje gång man pratar om Star Wars mm. så kommer det någon och säger oh. det lovar dig, mm. varje gång mm. så kommer någon och säger ja men Star Wars det är ju inte science fiction och nu har jag diskuterat det här tillräckligt många gånger mm. för att veta vad det är de menar mm och åtminstone ganska ofta så är det så att sådana som gillar SF mm. eh, de tycker inte att eh, Star Wars är det bästa exemplet på SF-film. Mm. Därför att det inte så tydligt visar vad just SF kan vara bra på. Mm. Det är inte tillräckligt renodlat för att vara ett bra exempel på när man ska förklara vad SF är. Mm. Och det är därför de säger, ja men det är ju inte SF. Ja, det är för att det är ett dåligt pedagogiskt exempel. Det är för att det är ett dåligt pedagogiskt exempel. Det är ju inte ganska dåligt argument för att, ja. säga att det inte är SF. Ja, jag tycker också, inte, också ja. det. Men, men det här är i alla fall den bästa förklaringen jag har kommit fram till. Mm. Varför folk är så har den här ryggmejsreflexen att man vill säga att ja, ja men det är ju fantasy i rymden ja, men mm. okej det är det, det är det väl men det är ju SF också mm. varför måste man säga att det är det ena eller det andra jag, ja. jag är ju hemskt inne på det här med också att man kan man kan klassa saker som lite SF eller mycket SF mm. istället för att behöva säga att det är antingen det ena eller det andra hur är det med det fanns ju en serie med Fantasy Masterworks och Science Fiction Masterworks som gavs ut. Mm. Och där gavs det ut en, en massa böcker och olika... Ja, de kommer väl fortfarande? Ja, det kanske jag. de gör. Det var länge sedan jag tittade på någon av dem. Och jag vet att Dying Earth gavs mm. ut i den här serien. Gavs den ut i Fantasy eller Science Fiction-serien? Väldigt bra fråga. Jack Vance är ju överhuvudtaget en sån där som inte är så tydligt klassificerbar. Mm -hmm. Och jag skulle ju vilja säga att äh, Dying Earth är alldeles utmärkt science fiction och alldeles utmärkt fantasy på ena samma gång. Mm. Äh, men kärnan i det här hela tycker ju jag är att man hänger upp sig lite på det här med, med äh, vad som måste finnas i, i, i äh, filmen eller boken för att det ska vara science fiction eller fantasy. Mm. Äh, och jag... Äh, tycker det känns lite som att den här eh, grejen att science fiction innehåller saker som skulle kunna hända. Mm. Jag tror att skillnaden mellan science fiction och fantasy och annan litteratur och film är ju inte att det finns saker som skulle kunna hända eller inte kan hända. Grejen är att det handlar ju om saker som vi inte ser omkring oss här just nu. Mm. Och det är ju fantastiska element. Mm. Ja, och den här Eh, Novum. Ja, en mm hovum. Men jag, jag skulle säga att den här eh, termen fantastik mm. eh, är ju en bättre beskrivning av, av vad allt det här är. Eh, och då kan man trassla runt sådana här krångliga definitionsfrågor och konstatera att vad science fiction och fantasy båda är är att det är fantastik. Mm. Och då kan man kan dessutom kom undan den idiotiska marknadsföringskravet att det måste stå rätt typ av fantastik på hyllan Då kan man bara skriva fantastik så kan man blanda saker och ting Ja, å andra sidan det där med marknadsföring är ett annat kapitel för det, ja. han, det handlar ju också om att klassa saker så att människor kan hitta saker som liknar det de redan gillar mm. och det kan vara viktigt ibland men det, det vore sunt och bra mm. att komma bort från det här med att saker måste vara antingen det ena eller det andra, bara Definitivt ja. För det blir bara tråkigt då. Ja, och som vi har konstaterat här bara genom att sitta och gräva i, i våra associationer om, om bra och dåliga saker eh, inom fantasy och science fiction har vi nämnt åtskilda verk som är saker som vi alla eh, som gillar fantastik lätt skulle rekommendera varandra. Ja, Så... just det och en sak till, när Ted Chiang skriver om en golem mm. som de sjuttonade i science fiction. Ja, ja. Det kan vara hur mycket magi som helst, men han gör det på ett science fiction-sätt. Mm. Genom att försöka liksom resonera stringent, hur skulle det fungera om? Mm. Äh, ja. ja Så det kan vara både och. Det kan vara både och, så där får man det hela. Mm. Ja, så lever fantastiken helt enkelt. Detta var avsnitt 35 av Gårdagens värld idag igen. En ljudkapsel av Ante och Åkade vår. Avsnittet släpps under Creative Commons-licensen erkännande icke-kommersiell. Och det betyder att du får kopiera och sprida och klippa i och använda om delar av det här ifall du vill. Bara du talar om att det är vi som har gjort det. Men du får inte tjäna pengar på det. För i så fall måste du kontakta oss och göra upp om det först. Ja, inte för att jag vet hur man skulle kunna tjäna pengar på att klippa och återanvända delar ur vår podd. Men ändå. Om du hörde något i det här avsnittet som du tyckte var tankeväckande eller roligt eller frustrerande inkomplett eller något annat så får du gärna höra av dig. Det finns massor av sätt att få tag på oss. Bland annat finns vi på Twitter- eller på bloggen anien.wordpress.com där alla tidigare avsnitt går att hitta också. Vi hörs igen!